Ana Karenina Pista 7 Vronski înțelese atunci că aceasta era Karenina. Fratele dumneavoastră e aici," spuse el ridicându-se. Iertați-mă că nu v-am recunoscut, dar cunoștința noastră a fost atât de scurtă," urmă Vronski înclinându-se, încât de sigur că nici nu vă mai amintiți de mine." O, nu, v-aș fi recunoscut, fiindcă aproape tot drumul s-a vorbit numai de dumneavoastră." Răspunse ea, lăsând în sfârșit să se reverse într-un zâmbet în suflețirea inăvalmică. Dar fratele meu tot n-a venit. Cheamă-l Alioșa!" zise bătrâna contesă. Vronski coborâ pe peron și strigă. Oblonski, aici!" Dar care Nina nu-și mai așteptă fratele, ci cum îl văzu, coborâ din vagon cu pași hotărâți și ușori. de îndată ce pan Arcadici se apropie de ea, Karenina, cu o mișcare ce-l pe Vronski prin siguranță și grație, îl cuprinse pe fratele său cu brațul stâng de gât, îl trase repede spre dânsa și îl sărută cu putere. Vronski o privea mereu și zâmbea fără să știe de ce. Aducându-și aminte că l-aștepta mai sa se urcă iarăși în vagon. nu e așa că e foarte drăguță?" îl întrebă contesa gândindu-se la Karenina. Bărbatul ei a urcat în compartimentul meu. Mi-a părut foarte bine." Am vorbit tot drumul. Dar tu, se spune că vous filet le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux. Se spune că vă iubiți ca doi porumbei. Cu atât mai bine, dragul meu, cu atât mai bine. Nu știu la ce face aluzie, mamă, răspunse rece fiul. Ce zici, maman, mergem? Karenina intră din nou în vagon ca să și-a rămas bun de la contesa. Și așa, contesă, v-ați întâlnit cu fiul domniei voastre, iar eu cu fratele meu, rosti vesel Carelina. Am dat de fundul sacului meu cu povestiri, nici deci n-aș fi avut ce să vă mai istorisesc. Ah, nu, zise contesa, luând-o de braț. Cu dumneata aș putea face ocolul pământului și nu m-aș plictisi. Ești una dintre acele persoane simpatice cu care îți place și să vorbești, dar și să taci. Cât despre fiul dumii tale, te rog să nu te mai gândești la dânsul. E cu neputință să nu vă despărțiți niciodată. Care Karenina stătea nemișcată, foarte dreaptă. Numai ochii okay, îi zâmbeau. Ana Arcadievna, explică contesa fiului său, are un băiețel, mi se pare de opt ani. Nu s-a despărțit niciodată de el și e foarte necăjită că a trebuit să-l lase singur. Da, am vorbit tot timpul cu contesa. Ia despre fiul ei și eu despre al meu," urmă care Nina. Și iarăși zâmbetul îi lumină fața, un zâmbet duios care le învălui pe Vronski. Fără îndoială că v-ați plictisit bine," zise Vronski, prinzând numai decât din zbor această a cochetăriei pe care i-o aruncase care Nina. Dar ea nu vrea probabil să urmeze convorbirea pe acest ton. De aceea se întoarse către bătrână contesă. Vă mulțumesc foarte mult!" Nici n-am băgat de seamă cum a trecut ziua de ieri. La revedere, contesa! La revedere, draga mea, răspunse contesa. Dă-mi voie să-ți sărut obrăjorul frumos. Dă-mi voie să-ți spun pe față, ca o bătrână ce sunt, că te-am îndrăgit. Oricât de convențional ar fi fost fraza asta, care Nina a părus o creadă spusă din suflet și se bucură. Roșii se-a ușor, întinse obrazul spre buzele contesei, apoi și îndreptă din nou trupul, și cu același zimbet care îi juca pe buze și în ochi, întinse mâna lui Vronski. Acesta îi strânse mâna mică și se bucură ca de o deosebită favoare de gestul energic al careninei, care îi scutură mâna puternic și fără sfială. Ana arca devna ieși cu pași repezi care îi purtau uimitor de sprinte în trupul frumos împlinit. E foarte drăguță," zise bătrâna. Fiul se gândea la același lucru. O însoțit cu privirea până când silueta grațioasei grațioasă se șterse din vedere și un zâmbet îi rămase întipărit pe față. O văzut pe fereastră cum se apropie de fratele său, cum își pune mâna pe mâna lui și cum începu să-i spună ceva cu o sufletire, ceva care n-avea desigur, nicio legătură cu dânsul, Vronski, ceea ce îi păru supărător. Ce zici, mama, ești perfect sănătoasă?" Repetă Vronski întrebarea către mai sa Totul bine." Minunat! Alexandru e cât se poate de drăguț. Marii s-a făcut foarte frumoasă. E tare nostimă." Contesa a început să vorbească din nou despre ceea ce o interesa mai mult. Botezul nepotului său, pentru care se dusese la Petersburg și despre deosebita a țarului față de fiul ei cel mai mare. Uite-l și pe Lavrentii!" exclamă Vronski uitându-se pe fereastră. Să mergem dacă vrei!" Bătrânul major dom, care o însoțea pe contesă, intră în vagon ca să o anunțe că totul era gata. Contesa se ridică, pregătindu-se să coboare. Haide, acum e puțină lume, zise Vronski. Fata luă sacul de voiaj și cățelul, iar major domul și hamalul celelalte bagaje. Vronski dădu mamei brațul. Dar, când coborâru cu toții din vagon, câțiva oameni cu fața înspăimântată trecură deodată în fugă pe dinaintea lor alergași și șeful gării cu șapca lui de culoare țipătoare. Se petrecuse ceva neașteptat. Lumea de lângă tren se dădea repede îndărât. Ce e? Ce e? Unde? S-a aruncat? La trenul?" Se auzea strigând în grupurile celor ce treceau prin fața lor. Stepan Arcadici, la braț cu sora sa, amândoi cu fețele speriate, se întoarseră și se opriră la scara vagonului, ocolind mulțimea. Domnele se urcare în vagon, iar Vronski și Stepan Arcadici se îndreptară spre locul unde era adunată mulțimea ca să afle amănunte despre nenorocire. Un pasnic, beat sau cu capul prea încotoșmănat din pricina algerului aspru, nu auzise zgomotul trenului care manevra de-a de și fusese călcat. Chiar înainte de a se fi întors Vronski și Stepan Arcadici, doamnele aflaseră de la major dom aceste amănunte. Oblonski și Vronski văzuseră cadavrul desfigurat. Stepan Arcadici, părea adânc zdruncinat. Avea fața crispată și era parcă gata gata să plângă. Ah, ce grozăvie! Uf, Ana, dacă l-ai fi văzut, ce grozăvie, repeta el. Vronski tăcea. Fața lui frumoasă era gravă, dar nu trăda nicio emoție. Ah, dacă l ați fi văzut contesă, urmă Stepan Oblonski. Era acolo și nevasta sa. Te apuca groaza uitându-te la ea. S-a aruncat peste cadavru. Se spune că mortul întreținea o familie numeroasă. Ce groză vie! Nu s-ar putea face ceva pentru dânsa? Întrebă doamna Karenin cu o șoaptă sugrumată de emoție. Vronsky o privi și coborâ numai decât din vagon. Vin îndată, mama! Adăugă el din ușă. Când se întoarse peste câteva minute, pan Arcadici vorbea cu Contesa despre o nouă cântăreață. Aceasta, nerăbdătoare, întorcea mereu capul spre ușă, așteptându-și fiul. Haidem!" zise Vronski intrând. Coboră împreună, Vronski pășea alături de maică sa. În urmă veneau care ca Nina cu fratele ei. La ieșire, îi ajunse din urmă șeful stației, care se apropie de vronski I-ați înmânat ajutorului meu două sute de ruble. Fiți bun și precizați cu ei destinați." duvei, răspunse Vronski, ridicând din numeri. Nu înțeleg de ce mă mai întrebați." Dumneata i-ai dat?" strigă Oblonski din urmă și, strângând mâna surorii sale, adăugă. Foarte frumos, foarte frumos. Nu-i așa că e băiat simpatic? Respectele mele, contesă." Obdonski și sora sa, care își căuta camerista, se opriseră puțin pe loc. Când ieșiră din gară, cupeul familiei Vronski plecase. Pasagerii sosit se vorbeau încă despre cele întâmplate. Ce moarte îngrozitoare!" exclamă un domn trecând prin fața lor. Se spune că l-a tăiat în două." Din potrivă, cred că e moartea cea mai ușoară. E fulgerătoare!" spuse un altul. Mă mir că nu se iau măsuri!" adăugă un alt treilea. Carenina se urcă în cupeu. Stepan Arcadici văzut cu mirare că surorii sale îi tremurau buzele și că de-abia își stăpânea lacrimile. Ce-i cu tine, Ana?" o întrebă el după ce străbătură câteva sute de stânjeni. Semnă rău," răspunse Carenina. Flacuri, zise Stepan Arcadici. Bine că ai venit, asta e lucrul principal. Nici nu-ți închipui câte te din pun în tine." Îl cunoști de mult pe Vronski?" Îl întreba Ana Da, știi, sperăm care să se însoare cu Kitty Da, spuse încet Ana Și acum să vorbim despre tine Adăugă ea, scuturându-și capul Ca și cum ar fi vrut să alunge niște gânduri de prisos, supărătoare Hai să stăm de vorbă despre treburile tale Ți-am primit scrisoarea și iată-mă Da, toată ne mea în tine Hai, povestește-mi totul și Stepan Arcadici începu să istorisească. Ajungând în dreptul casei, el o ajută pe Ana să coboare, oftă, îi strânse mâna și plecă la serviciu. Capitolul 19 Când intră Ana, Dolly stătea așezată în salonaj cu un băiețel blond și dolofan care se de pe acum leit cu tatăl său și l-asculta la lecția de franceză. Bătul citea și în același timp răsucea un nasture de la bluză, care abia se mai ținea, căutând să-l rupă. Mama îi dădu de câteva ori mâna la o parte, dar mânuța grăsulie se agăța iarăși de nasture. Mama lă rupse și îl puse în buzunar. Stai liniștit cu mâinile grișa?" zise Doli și își reluă lucrul, o cuvertură începută de mult, de care se apuca totdeauna în ceasurile grele. În plezenea revos, trecând ochiurile pe Andrea și numărându-le. Deși îi spusese soțului în ajun că nu interesa deloc sosirea surorii acesteia, Dolly pregătise totul pentru primirea ei și, tulburată, își aștepta cumnata. Zdrobită, copleșită de durere, Dolly nu uită totuși că Ana, cumnata sa, era soția unui înalt personal din Petersburg și un grand dama capitalei. De aceea, Dolly, trecând peste prima hotărâre, cum își anunțase soțul, ținuse seama... Adică nu uitase că-i va sosi cum nata. La urma urmei, Ana n-are nicio vină, se gândi Doli N-am auzit despre ea decât lucruri foarte bune. Și în ceea ce mă privește, am găsit la dânsa numai dragoste și prietenie. E adevărat că, pe cât își aducea aminte, atmosfera casei carenin de la Petersburg nu -i făcuse o impresie plăcută. Îi se păruse că viața lor de familie avea ceva fals. Dar de ce să nu o primesc? Numai de nu i-ar trece prin cap să mă consoleze, se gândea Doli. Toate mângâierile, sfaturile și iertarea după morala creștină le-am gândit și eu de o mie de ori, știu câte parale fac. Doli își petrecuse ultimele zile singură, numai cu copiii. Nu vrea să vorbească despre durerea ei și totuși, purtând în suflet suferința asta, nu putea vorbi despre altceva. Știa că, într-un fel sau altul, îi va spune anei totul. Uneori o bucura gândul că-și va deschide inima, alteori o înciuda faptul că va trebui să vorbească despre umiliința sa cu ea, sora lui, și va trebui să asculte argumentele ticluite dinainte, ca să o liniștească și să o mângâie. Cum se întâmplă adesea, Doli, uitându-se mereu la ceas și așteptându un în fiecare moment, scăpă tocmai clipa sosirii sale. Nu auzi nici soneria. Foșnetul rochiei și zgomotul pașilor ușor la ușă o făcură să-și întoarcă deodată capul. Și pe fața ei, chinuită, se zugrăvi fără voie, mai mult mirarea decât bucuria. Se ridică în picioare și își îmbrățișă cumnata. Cum ai și sosit? zise Doli, sărutându-o. Doli, îmi pare așa de bine că te văd. Și mie îmi pare bine, spuse Doli, zâmbind slab și căutând să ghicească după expresia feței sale, dacă Ana știa, ori nu, ceva despre nenorocirea ei. Știe, fără îndoială se gândi Daria, citind pe chipul Anei compătimirea. Ei, hai să te duc în camera ta!" urmă ea, căutând să amâne cât mai mult clipa explicației. Ăsta-i grișa? Doamne, ce mare s-a făcut!" exclamă Ana. Apoi, după ce-l sărută, fără să-și ochii de la doli, se opri și roși. Te rog, lasă, mai bine să stăm aici!" Își scoase șalul și pălăria de care se agăță o șuviță a părului său negru și ferlionțat, Își scutură cu vioiciune capul ca să-și desprindă părul. Strălucești de sănătate și de fericire, spuse dolia aproape cu invidie. Eu? Da, răspunsă Ana. Doamne, asta e Tania, e de seamă cu serioja al meu. se întoarse ea către o fetiță care intrase în fugă. O luă în brațe și o sărută. — Vai ce fetiță frumoasă! O minune! Arată-mi pe toți! Le spuse pe nume. Își aduse aminte nu numai de numele lor, dar și de anul, luna nașterii, caracterul și deborile tuturor copiilor. Și Dolly fu foarte înduioșată de acest lucru. — Atunci să mergem la ei, hotărât Dolly. Păcat că va se adoarme. După ce văzură copiii, amândouă se așezară singure în salon la cafea. Ana trase tava spre dânsa, apoi o dădu la o parte. Doli, începu Ana. Stiva mi-a spus totul. Dar Alexandrovna, o privi rece. Se aștepta la cuvinte de prefăcută compătimire. Dar Ana nu-i spuse așa ceva. Doli scumpa mea, urmă Ana. Nu vreau să-ți vorbesc în numele lui, nici să te mângâi. Asta nu se poate. Dar, scumpa mea, Mă doare pentru tine, mă doare în suflet. Și lacrimile îi izbucniră deodată printre genele dese ale ochilor stei strălucitori. Se așeză mai aproape de cumnata ei și îi luă mâna în mâna, ei mică și energică. Doli nu se feri, dar fața sa nu-și schimbă expresia rece. Îi spuse. Nu mă poți minte, totul s-a sfârșit. Și cum rosti cuvintele acestea? Expresia feței îi se îmblânzi. Ana ridică mâna uscată, slaba lui Doli. O sărută și șopti. Dar ce-i de făcut, Doli? Ce-i de făcut? Cum s-ar putea ieși mai bine din situația asta îngrozitoare? Iată la ce trebuie să te gândești. Totul s-a sfârșit, zise Doli. Înțelegemă. Însă partea cea mai rea e că nu-l pot părăsi. Mă leagă copiii. Dar nu mai pot trăi cu dânsul. Mi-e silă să-l Doli, draguța mea, el mi-a spus tot, dar vreau să te ascult și pe tine. Povestește-mi totul. Dar Alexandrovna o privi întrebător. Fața Anei exprima o sinceră compătimire și dragoste. Bine, în cuvință, brusc Doli, am să-ți povestesc totul de la început. Tu știi cum m-am maritat. Cu educația dată de mama Eram nu numai naivă, ci proastă. Nu știam nimic. Se spune că bărbații își povestesc soțiilor viața lor dinainte. Dar Stiva, și se corectă, Stepan Arcadici, nu mi-a povestit nimic. Nai să mă crezi, însă mi-am închipuit până acum că sunt singura femeie pe care a cunoscut-o. Am trăit așa opt ani. Înțelegi, nu numai că nu i-am bănuit niciodată necredința, dar socoteam acest lucru cu neputință. Și deodată, cu mentalitatea asta, îți închipui, am aflat toată grozăvia, toată murdăria. Înțelegi să fii pe deplin convinsă de fericirea ta și deodată, urmă Doli, stăpânindu-și hohotele de plâns, să găsești o scrisoare, o scrisoare de mâna sa către amanta lui, guvernanta copiilor noștri. E prea îngrozitor. Doli își scoase repede Batista și-și acoperi fața. Înțeleg o clipă de rătăcire, urmă ea după o scurtă tăcere, dar să mă înșele cu premeditare, cu vicleșug și cu cine, să continui a fi bărbatul meu și al ei, asta e înfiorător. Tu nu poți înțelege. Ba da, înțeleg. Înțeleg, dragă Doli, Înțeleg, zise Ana strângându-i mâna. Crezi că el înțelege toată grozavia situației mele? o întrebă Doli. Deloc, e mulțumit și fericit. A, nu, o întrerupse repede Ana. Îți face milă, e zdrobit de remușcări. Crezi că e capabil de remușcări? Îi tăie vorba Doli, privindu-și atent cumnata în față. Da, îl cunosc. N-am putut să-l privesc fără un sentiment de milă. Îl cunoaștem amândouă. E bun, dar e mândru. Și acum este atât de umilit. Știi ce m-a înduioșat mai mult?" Ana a se ceea ce putea să o înduple mai ales pe Doli. Îl chinuiesc două lucruri. Îi e rușine de copii și apoi îl doare faptul că el, care te iubește, da, da, care te iubește mai mult decât orice pe lume, opria repede pe Doli care vrea să protesteze, ți-a pricinuit o durere, te-a amărât. Nu, nu, n-are să mă ierte!" repeta el într-una. Din gândurată, Doli se uită la cumnata sa, ascultându-i cuvintele. Înțeleg că e într-o situație penibilă. Vinovatul se simte mai prost decât victima, dacă își dă seama că toată nenorocirea se trage din vina lui," spuse Doli. Dar cum să-l iert? Cum să-i mai fiu soție după ea? Să trăiesc din nou cu densul ar fi un chin pentru mine," Tocmai fiindcă mi-e scumpă dragostea mea trecută. Hohote de plâns îi întrerupseră cuvintele. Însă, parcă într-adis, ori de câte ori se potolea, Daria Alexandrovna, începea să vorbească din nou Tocmai despre ceea ce o înfuria. Ea e tânără și frumoasă," adăugă Dolly. Tu știi, Ana, cine mi-a mâncat tinerețea și frumusețea? El și copiii lui. Mi-am pus toată ființa în slujba lui." Slujba asta mi-a luat tot ce am avut Și acum, firește, o ființă vulgară, dar proaspătă, îi place mai mult Amândoi, fără îndoială, au vorbit de mine Sau, ceea ce ar fi și mai rău, poate m-au trecut sub tăcere Mă înțelegi? Ochii se aprinseră din nou de gelozie După toate acestea, el are să-mi vorbească Îți închipui cam să-l cred? Niciodată, nu, s-a sfârșit totul tot ce mi-aducea mângâiere, tot ce era răsplată a ustenerilor și a suferințelor mele. Ai să mă crezi? Adinea ur făceam lecții cu grișa. Înainte, asta era o bucurie pentru mine. Astăzi este un chin. La ce folosesc strădania și munca mea? Ce rost au copiii? E groaznic. Sufletul mi s-a întors parcă dintr-o dată pe dos. În loc de dragoste și de duioșie pentru dânsul, n-am decât ură, da, ură, dar și ucide și... Doli, scumpa mea, te înțeleg. Totuși nu te mai chinui. Ești așa de jignită, așa de revoltată, că multe lucruri le vezi altfel decât ar trebui. Doli se potoli. Am în două tăcură câteva clipe. Ce să fac? Gândește-te, Ana, și ajută-mă. Eu m-am gândit în toate felurile, dar n-am ajuns la nimic. Nici Ana nu știa ce să-i spună. Inima ei răspundea de dreptul la orice cuvânt, la orice expresie de pe fața cunatei sale. Să-ți spun ceva," rosti în sfârșit Ana. Eu sunt sora lui. Îi cunosc caracterul și capacitatea de a uita totul." Făcu un gest cu mâna spre frunte. Capacitatea asta de rătăcire, însă și de sincere remușcări. Azi nu-i vine să creadă. Nu înțelege cum a putut face ceea ce a săvârșit." Ba da, înțelege." Înțelege?" O întrerupse doli, Dar eu? Pe mine mă uiți. Crezi că-mi vine ușor? Stai puțin. Când mi-a vorbit el, trebuie să-ți mărturisesc că nu mi-am dat seama de toată via situației tale. Îl vedeam numai pe dânsul și familia distrusă. Îmi era milă de el. Dar după ce am vorbit cu tine, ca femeie, văd și altceva. Îți văd suferințele și nici nu-ți pot spune ce milă-mi de tine." Totuși, Doli, drăguța mea, deși ți înțeleg suferințele, eu nu știu un lucru. Nu știu, nu știu câtă dragoste mai ai în suflet pentru dânsul. Numai tu știi dacă-l mai iubești destul ca să-l poți ierta. Dacă poți, iartă-l. Nu, răspunse Doli. Ana îi curmă vorba sărutându-i încă o dată mâna. Cunosc lumea mai bine decât tine, zise ea. Îi cunosc pe oamenii de felul lui Stiva. Știu cum privesc ei lucrurile. Spui că Stiva a vorbit cu ea despre tine. Nu se poate. Oamenii ăștia comit infidelități, dar căminul și soția sunt sfinte pentru ei. Nu știu cum, însă asemenea femei sunt disprețuite de dânși. Ele nu le stingheresc familia. Ei trag o linie despărțitoare între familie și aceste femei. E una nu înțeleg asta, dar așa e. Da, totuși o sărută. Da. Stai, Doli, draguța mea. Îl vedeam pe Stiva când era îndrăgostit de tine. Îmi aduc aminte de vremea când venea pe la noi și plângea vorbind despre tine. Știu pe ce culme poetică te așeza. Și pe măsură ce treceau anii trăiți împreună cu tine, te ridicai tot mai mult în ochii săi. Se întâmpla să-l luăm în râs când Stiva adăuga la tot pasul. Doli e o femeie excepțională. Avea pentru tine un cult și îl mai are și acum. Pasiunea asta de acum n-a pornit însă din suflet. Dar dacă pornirea asta se repetă? N-are să se mai repete după câte te înțeleg. Însă tu ai ierta? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Ba da, pot, răspunse Ana după o clipă de gândire. Apoi, reprezentându-și situația și cumpănind-o în sinea ei, adăugă. Ba pot. Da, eu l-aș ierta. Într-adevăr, n-aș mai fi aceiași, dar l-aș ierta ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Bineînțeles, îi tăie repede vorba Doli, ca și cum ar fi spus ceva la care se gândise de multe ori. Altfel n-ar mai fi iertare, dacă ierți iartă totul. Și acum hai să te duc în odaia ta, încheie Doli ridicându-se. Și în timp ce mergeau, o îmbrățișă. Draga mea, îmi pare așa de bine că ai venit. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Capitolul 20 Ana rămase toată ziua acasă, adică la Oblonski. Nu primi pe nimeni, deși câțiva cunoscuți care aflaseră de sosirea ei, veniseră chiar în acea zi s-o vadă. Petrecu întreaga dimineață cu dolii și cu copiii. Trimise numai lui Stepan Arcadici un bilețel, chemându-l să vină neapărat la prânz acasă vino mare emila domnului!" îi scrisese ea. Oblonski prânzia acasă. Toți luară parte la conversație, iar dolii, vorbind cu dânsul, îl tutuia, ceea ce nu se mai întâmplase de la izbucnirea certei. În raporturile dintre soți stăruia aceeași înstrăinare. Totuși, problema despărțirii părea înlăturată. Și Stepan Arcadici întrezărea posibilitatea unei explicații și a împăcării. Îndată după masă veni Kitty. O cunoștea pe Ana Arcadievna, dar foarte puțin. Venise la sora sa, nu fără oarecare teamă. Nu știa cum are să această doamnă din lumea mare a Petersburgului, pe care toți o lăudau așa de mult. Kitty îi plăcu însă Anei Arcadievna, lucru pe care îl simți numai decât. Ana îi admiră vădit frumusețea și tinerețea. Kitty nici nu a apucă să-și dea seama când se trezi nu numai sub farmecul său, dar chiar îndrăgostită de dânsa, cum să îndregostesc adesea fetele tinere de doamne măritate, mai în vârstă decât ele. Ana nu amintea într-un nimic pe doamnele de societate și nici nu părea să fie mama unui băiat de opt ani. După sprintenera mișcărilor, prospeția și vioiciunea chipului său părea mai degrabă o fată de douăzeci de ani. Numai ochii aveau o expresie de gravitate, uneori de tristețe, care o uimea și o atrăgea pe Kitty. Simțea că Ana era o ființă sinceră până la adâncul inimii, fără niciun și sufletesc. Însă în lumea ei lăuntrică, de esență superioară, plină de preocupări complicate și poetice, Kitty nu putea pătrunde. După prânz, când Doli se retrase în odaia ei, Ana se ridică repede și se apropie de Oblonski, care și-a prindea o țigară. Stiva," îi spuse iar un când priviri vesele, și, arătându-i cu ochii ușa, îl binecuvântă. Dute și să-ți ajute Dumnezeu!" Stepan Arcadici o înțelese, svârlit țigara și se strecură afară. După ieșirea lui, Ana se întoarse la divanul pe care șezuse înconjurată de copii. Aceștia, fie că simțiseră iubirea mamei lor pentru mătușa aceasta, fie că ei înșiși căzuseră sub farmecul său deosebit, destul e că începuseră încă înainte de masă, mai întâi cei doi mai mari, iar după din și cei mici, cum se întâmplă adesea cu copiii, să se țină lipcă de noua lor mătușă, fără să-i dea o clipă de răgaz. Născociră chiar un fel de joc. Fiecare încerca să se apropie cât mai mult de ea, să o atingă, să-i cuprindă mâna mică, să-i o sărute, și să se joace cu inelul ei, sau măcar să pună degetul pe faldurile rochiei sale. Hai, hai, așezați-vă cum am stat mai înainte." E rugă Ana Arcadievna, luându și locul. Grișa așvârâ din nou capul pe sub mâna mătușii, lipindu-l de rochea ei, cu fața strălucitoare de mândrie și de fericire. Când are să mai fie vreo un bal?" O întrebă Ana pe Kitty. Săptămâna viitoare! Un bal minunat! Unul din balurile la care se petrece totdeauna bine!"